Regatul animalelor Poveste populară portugheză De mult de tot pe insula Faial, undeva pe lângă vulcanul Pico, Domnea peste supușii săi, departe, în pădurea cea întinsă, Cruz, regele cerb. În regatul său trăiau un papagal, ester, un șoarece, o pisică, un câine, un băț, un foc, care nu se stingea niciodată, un heleșteu cu apă, o capră roșie, o furnică, un țânțar și primul sfetnic al regelui, Pedro Mistrețul. Pedro era trist când ceilalți erau veseli. Era nefericit pentru că nu găsea pe nimeni cu care să se certe. Niciodată nu se întâmplase nimic care să tulbure liniștea din regatul animalelor. Pisica, șoarecele și cățelul erau prieteni la cataramă. Bățului, fiind jucăuș, îi plăcea să țopăie și să danseze în jurul pădurii și îl plăcea tare mult pe câine. Heleșteului nu-i plăcea nimic mai mult pe lume decât o mică pălăvrăgeală cu peștii și cu vecinul său, Focul. Caprei roșii îi era așa de dragă fornica încât deseori o purta pe spinare zile întregi, iar de țânțar nici nu mai vorbesc. Îl ținea mereu pe frunte ca să vadă tot ce se întâmplă. Lui Pedro nu-i plăcea nimeni și nimeni nu-l plăcea pe el. Visul lui era să stârnească o ceartă în regat, dar toate strădaniile lui au fost în van, până în ziua când Tiago, croitorul din satul cu căsuțe de lut roșu și negru de la poalele vulcanului, a venit într-un suflet la regele cruz, arătându-i supărat Haina lui lungă și albastră Cu inserții portocalii Măriata, Măriata, privește Uite ce gaură mare mi s-a făcut în haină Cine a făcut asta? Unul dintre supușii tăi a făcut asta Îmi pare foarte rău, dar nu prea îmi vine mie să cred că vreunul dintre supușii mei Ar fi putut să se poarte atât de nesăbuit Ba da, ba da, Măriata Unul dintre supușii tăi a făcut gaură asta în haina mea albastră și frumoasă m am dus în pădure să trag un pui de som Și când m-am trezit, haina era tăiată! Pedro, mistrețul, a simțit imediat șansa de a stârni o ceartă Poate ăsta este momentul pe care l-a așteptat <coughs> Măria ta, Thiago Croitorul spune adevărul Eu așa cred <coughs> Trebuie să aflăm cine a făcut gaura și apoi trebuie pedepsit <coughs> Foarte bine, mistrețule Adună oamenii și îi voi întreba chiar eu Pedro era fericit În sfârșit era o pricină de tulburare în regat A adunat pe toți supușii regelui și le-a poruncit să meargă de îndată la curtea cea mare Când a ajuns la curtea cea mare, s-au așezat cu toții în șir în fața regelui Tiago croitorul, stătea lângă rege, scuturându-și furios haina lungă și albastră cu inserții portocalii Pedro Mistrețul stătea cu brațele încrucișate și-și ținea semeț capul pe spate Era singura ființă fericită de acolo Începea gâlceava Ei, trebuie să aflăm cine a făcut această gaură în haină albastră și frumoasă a lui Tiago Furnico, știi ceva despre asta? Da, da, știu, mărieta, da, capra roșie a făcut-o De ce ai făcut asta, capra roșie? Să am iertare, Maria Ta. dar eu n-am făcut nimic Apa a făcut-o Nu? Uh. Nu eu am făcut caura, nu, nu am cum, nu am. trebuie să știe, el știe tot Eu? N-am văzut nimic, am dormit tot timpul Când i-a venit rândul șoarecelui, acesta a răspuns tremurând, chiar înainte ca regele să-l întrebe Nu e vina mea, nu e vina mea Și țuști fugă repede să se ascundă într-un tufiș Însă Pedro mistresul, fiind rapid, l-a prins de coadă. Fiecare învinuia pe fiecare. Nimeni nu scăpa neînvinuit. Ce o să ne facem noi acum? Ce o să ne facem? Supușii noștri trebuie să se descurce singuri. Este o vină îngrozitoare să faci o tăietură în haina cea frumoasă și albastră cu inserții portocalii a lui Tiago. Eu cred că fiecare dintre supușii noștri trebuie să-l pedepsească pe cel pe care îl socotește vinovat Foarte bine, așa să fie Atunci câinele a mușcat pisica, bățul a bătut câinere, focul a ars bățul, apa a stins focul, capra roșie a băut apa, țânțarul a însepat furnica și pisica a alergat după micul șoricel care scăpasea. ea Ăsta a fost sfârșitul celei mai liniștite împărății, pentru că prietenii fericiți de odinioară au devenit dușman neîmpăcați. Cruz, regele cerb, și-a aruncat coronița aurită și-a adus o viață sălbatică printre copacii pădurii, alături de soția sa, căprioara. Pedro, mistrețul, a plecat și el de acolo în goană și din ziua aceea n-a mai fost văzut niciodată. E, după mulți ani, când nu mai era decât furnica în liniștitul regat, a trecut pe acolo un iepure cunoscut pentru viteza cu care străpădea pădurile și ducea știrile de colo-colo. El i-a spus furnicii că Pedro Mistresul a fost văzut la șapte păduri distanță. Avea în spate o bucată de stofă albastră cu inserții portocalii care era fără îndoială, bucata de stofă tăiată din haina albastră și frumoasă a croitorului Tiago. Furnica s-a bucurat de știre și i-a promis iepurelui călător că le va spune întâmplarea și copiilor ei ca să le fie învățătură de minte.